А імператор, що схопив одного солдата обома руками за ремінці амуніції, сіпнув у бік і поправив на місці. Мов, укопана стала вся лава на мить і зараз же рушила далі. А імператор, гнівно посміхаючись, одійшов від переляканого полку. Вернули знову додому погарці і знову почалися розмови. Забули погарці що це ж їм не десь на хуторі Магістратському під погаром, а в Павловську, де сам цар перебуває. Усі солдати невдоволені, що імператор такий лютий. Усі лають його, не криючись. Погумоніли, та й знову забули. Минув день, і знову третя зустріли погарці імператора. Вверхи баским конем їхав Павло вулицею. Спинились по гарці, поскидали шапки, ждали, поки цар проїде. І раптом кінь, на якому сидів імператор, наскочив на якийсь черепок і спіткнувся. Почервонів від гніву імператор почав кричати Зараз же прибрати негайно, як сміли таке на вулицях заводити. Гучна лайка оживила завмерлу вулицю. Мов, з-під землі виринуло кілька поліцаїв, почали швиденько замітати. Дві-три хвилини, і стало чисто. Ударив коня імператор і блискавкою пролетів повз погарців, що з переляку попадали навкулішки. «Ой, бодай йому, який страшний! Мов хмара!» Знову нарікали на імператора ввечері депутати. Так минали дні пішли нарешті прохачі дізнаватися, що з їхнім проханням сталося. Статсекретар Нелединський-Мелецький через поліцію об'явив їм, що цар прийняв їхнє прохання, розглянув його, наказав вернути, але ніякого рішення не виспослєдувало. Сумні, роздратовані прийшли прохачі додому. Тут у себе вдома Дали язикам волю. «А це так-так, та хай його трясся, візьме! Правда, що суворий, та й несправедливий нашого правдивого прохання не задовольнив. А що ж тепер скажемо панам-магістратові? Скажуть, бисові діти і того не зуміли зробити. Це прохання подати? А то й погано, що це коли б магістратові якому, то й підмазати можна. А царя ж не підкупиш, сказав, мов відрізав, і поскаржитися нікому. Лаялися, лаялися, та й вирішили негайно до дому на Чернігівщину рушати. Та тут ще одна пригода сталася. Косменін, прийшовши прощатися, почав прохати від нагороди. А що ж я даром вас стільки поповодив? «Стільки часу згаяв!» Та у відповідь дістав тільки круту дулю та кілька лайок. «Хто дурень, хто й живе в цьому клятому вирі, щоб йому провалитися з усіма!» Тільки почув від погарців Косминін. Розлютований вискочив Донець із кімнати. «Чекайте, хохли! Триста вам чортів!» І дочекались. Поїхали погарцю додому а Донець подався до тайної експедиції при Сенаті з доносом. Мовляв, погарські купці такі і такі говорили хульниє і непристойне речі про його величність. Їдуть погарці лиха не знаючи, а за ними вслід летить кур'єр із командою солдатів та донощиком. Генерал-прокурор князь Куракін наказав кур'єрові, як тільки доженете їх, зараз же, взявши всіх під арешт і посадивши в візки, вертайте до Петербурга. І зробіть це все без усякої огласки, щоб про це ніхто не знав і цієї вашої інструкції не бачив. Так і сталося. Нагнав кур'єр погарців, заарештував їх і, посадивши кожного в окремий візок, повіз на Петербург. Дуже перелякалися погарці, гарці, надто як побачили серед солдатів свого недавнього приятеля Косминіна. Привезли їх до тайної експедиції, взяли на допит. І що ж, відразу призналися в усьому. Як же ви насмілилися, мужики ви такі, розмовляти про особу його імператорської величності столь вольно і необуздано. Впали на коліна погарці, запевнялись слізьми, що говорили не для якого лихого розголошення, а токмо між собою з єдиної простоти, допитав їх Куракін і зробив доповідь цареві. А тим часом погарці, налякані на смерть, сиділи в тюремній ізбі чекали страшного присуду. Та під щасливу для них хвилину... Педешел Куракин с доповедью, тож присуд был несподиванно легкий. Наказал Павло Погарцев, сделав надлежащее нравоучение, чтоб впредь в разговорах своих были они воздержание и суждения свои имели в надлежащих пределах, он их отпустить.